El temps d'espera és sempre el pitjor. Quan trucaves a una de les dues empreses que venien videojocs per telèfon, el pas ja estava fet. Havies comprat el nou joc de les Tortugues Ninja o la versió de 8 bits del Golden Axe que jugaves a la sala de màquines i llavors només quedava a esperar. Després de moltes comparatives entre les revistes de videojocs, mirant la valoració del Micromania, del Hobby Consoles, dels Superjuegos i de tantes més, després de fer la mitja i d'intentar veure si els gràfics eren millor uns o els altres, després d'assegurar-te que el joc que havia estriat estava entre el top ten dels millors jocs del mes, només quedava l'espera. L'espera de la notificació que tenies un paquet que t'esperava, l'espera de poder arribar a l'oficina de correus a buscar-lo i l'espera de poder obrir el paquet i començar a carregar el joc. Però tot valia la pena. Una vegada carregat, el joc sortia a donar-te la benvinguda amb la pantalla de presentació, amb la primera melodia i amb les primeres partides. Tots els dies de neguit, de dubtes per si l'havies encertat o no, es diluïen entre hores de joc. Crec sincerament que encara avui s'hauria de fer esperar la gent abans de tenir un videojoc. Són aquells versos que diuen que és més important el camí que arribar al destí. Són igual d'importants les tres setmanes abans que arribi el Super Mario Land de Game Boy a la botiga que les tres setmanes que jugues per passar-te'l. És per això que cada vegada més la gent s'apunta al fenomen eminentment japonès de posar-se a esperar durant hores, fins i tot durant dies, a la posada a la venda d'una nova consola al carrer, davant les botigues que la vendran. És per aquesta raó que els fans del Senyor dels Anells i de la Guerra de les Galàxies s'esperen setmanes a les portes del cinema per poder ser els primers en veure la pel·lícula. Probablement per tots ells és més important l'espera, la il·lusió, que el moment de disfrutar allò que han estat esperant tant. Catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over al programa de videojocs d'Ona Catalana. Aquests són els continguts del programa d'avui. A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge del Game Classics està dedicat a Atari, una empresa americana que durant molts anys ha estat referència en informàtica i especialment en videojocs. També escoltarem el testimoni de David Fernández de Gisbert, un autèntic expert en retroordinadors especialitzat en MSX i Amiga. Al Top 10 Classic escoltarem la situació actual d'una llista que les millors consoles de videojocs de tots els temps i que encara estan elaborant des de fa una sèrie d'anys els usuaris de games Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui parlarem de les consoles, dels seus orígens, la seva època daurada i la situació actual. Game Over analitza l'actualitat dels videojocs amb l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del nou joc d'Indiana Jones a PlayStation 2, del nou joc de James Bond per GameCube, del Hunter de Rekoning per Xbox, del Disciples 2 Dark Prophecy per PC i de la versió del Doom per Game Boy Advance. Acabarem el programa amb Game Web, avui dedicat als jocs nostrets que es troben a la xarxa i que parlen en català. Des'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Atari és un dels noms necessaris en la història dels videojocs. Tot i que Sony a Japó, la marca Atari va ser creada als Estats Units i des de la seva creació s'ha mantingut com un dels símbols de la creativitat en la informàtica i en els videojocs. En l'actualitat, Atari ha quedat relegada en un segon pla. Per la seva importància a nivell històric, amb els seus ordinadors, les seves consoles i els seus videojocs, l'han fet mereixedora del seu espai dins el game clàssic. Aquest és el so del joc Centipede. És de l'any 1980 i és el primer fet per una dona i és que, com Pac-Man, aquest joc estava pensat per elles. Comencem aquí un petit repàs de l'Atari, una empresa americana que ha marcat la tendència en l'estil dels jocs de saló recreatiu. Ho farem a través d'alguns dels seus jocs. Game Classics, Game classics. A principis dels anys 70, Nolan Boisnell i Ted Dabnell van fundar la companyia Atari. Tenien la idea de crear un videojoc de carreres de cotxes. Per començar a dissenyar-lo necessitaven que Al Ancorn, un enginyer acabat de llicenciar, comencés a treballar. Al Ancorn no en sabia gaire de qüestions de videojocs, més que res perquè només se n'havia dissenyat un fins llavors. Nolan Boisnell el va motivar amb un esbós d'un prototip que havia vist. El joc simulava una pista de tennis, dues raquetes i una pilota. El que havia de ser un prototip es va convertir en el primer llançament comercial d'un videojoc, el Pong. Però continuem amb el nostre repàs. L'any 1980, en plena Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica, el dissenyador Dave Theuer crea Missile Command. Aquest jove dissenyador de la casa Atari dissenya el videojoc després de tenir un mal son sobre una guerra nuclear. En el joc s'ha de salvar la Terra d'un atac nuclear. La cabina que ens trobàvem als salons és la primera que incorpora una gran bola que serveix per dominar el cursor. El mateix any i amb el mateix programador, Atari dissenya Tempest, una innovadora lluita sideral amb una tècnica gràfica anomenada vectorial. Amb aquesta mateixa tècnica, l'Atari va programar moltíssims videojocs, el més reconegut, l'asteroids. Aquesta tècnica s'anava perfeccionant i dos anys més tard apareix gravitar. Aquest videojoc va ser creat per Mike Healy, un dels dissenyadors de la pel·lícula La guerra de les galàxies. En apareix Major Havoc, un videojoc amb tècnica vectorial que combina el Shooter Space, o sigui matar marcians, amb les plataformes. És la recta final dels jocs vectorials. A partir d'aquí, Atari busca un nivell gràfic que s'acosti molt més a la realitat. L'any següent, el 1984, Marc Corny, un dissenyador de només 17 anys, crea Marvel Madness, una autèntica meravella gràfica i musical. Escoltem la peça del primer nivell. És el primer de la història amb un final real. És a dir, si eres prou hàbil, podies guanyar la màquina. Fins aleshores, la finalitat dels videojocs era acumular punts. <totipos> A més, Marvel Madness també era el primer amb un efecte gràfic de pseudo 3 dimensions. La missió, conduir una bola pels camins laberíntics plens de dificultats. El Gauntlet està basat en un joc aparegut per l'ordinador Apple II. Tota l'acció es desenvolupa vista des de dalt. Breaker, 100 They need to open door. El programador d'Atari va plagiar el disseny del joc. Els conflictes judicials en aquells temps estaven a l'ordre del dia. No tenim prou temps en el nostre programa d'avui de parlar d'Atari. Segurament durant les pròximes edicions apareixeran històries i anècdotes d'una de les millors empreses d'oci digital. No és estrany que ara per ara Atari encara existeixi com a marca, com a estil de treball i que se la festegin totes les empreses actuals. Sense dubte, una gran marca. Tindrem temps per parlar-ne al llarg de la tertúlia del Game Masters d'avui. Canviem de tema ràpidament dins el que és el Game Classics. Els col·leccionistes han resultat ser al llarg de la història, la memòria i el testimoni vivent d'èpoques passades. En la secció de Clàssics de la Game Over d'avui, escoltem el testimoni d'un col·leccionista en majúscules, David Fernández Gisbert. Primera consola. Sí, me'n és una Atari 2600. Jocs d'aquella època. Oh, me'n recordo d'alguns, eh, me'n recordo el Centipede, de la casa economy, el Frogger. Primer ordinador. Sí, va ser l'any 84, va ser un MCX, un Sony HB55B de 16 Quan comences a col·leccionar? Els anys 90, 198 vaig començar, diguem, a reanimar-me al tema de MCX perquè el vaig tenir a la meva època i anar a una reunió d'una party que es diu Radical Party a... Armilla ja, i a Granada, vaig començar a veure un altre col·leccionista que bueno, que sonava ordinadors amiga. Allò em, dir, em vaig interessar, vaig preguntar-me cap d'ell, igual també la seva filosofia me la va transmetir a mi i des de llavors vaig començar, jo diguem, des de zero, doncs, molts que tinc ara. Millor ordinador. Home, el millor de, des que vaig començar a tinar va ser l'any 90, va ser l'ordinador, mira. Ordinadors que no tens. Sí, home, hi ha alguns ordinadors que no tinc, el Google és un que ara no tinc i és un ordinador molt, molt clàssic. Quantes peces tens? Ara tinc 98. La peça més rara? Home, jo anava per un turbo RDM6 i al final vas haver aconseguir lo dins. No? cap PC? Ara no, tinc, no, sí, no. Simplement no m'agraden. Tot un testimoni, un autèntic especialista en MX i en Amiga que també compartirem tertúlies de Game Over en successius programes a l'antena d'Ona Catalana. Acabant la primera part del programa, escoltarem el top ten del game clàssics d'avui. Concretament fa referència a una votació online que tots els usuaris de la web gameshar.com han anat realitzant al llarg dels darrers anys. La votació és viva en el sentit que evoluciona, per tant, a través dels anys des del moment en el que s'ha posat en funcionament. La llista és tal com està en aquests moments. Per tant, la votació mundial sobre quina és la millor consola de la història. Número 10 NES Número 9 Mega Drive Número 8 Game Boy Color Número 7 Nintendo 64 Número 6 Game Boy Advance Número 5 Xbox Número 4 GameCube Número 3. PlayStation 2. Número 2. PlayStation. Número 1. Game Boy. Game Masters. Avui ha ganes, el Game Masters. La part central del Game Over és, com sempre, la tertúlia per parlar del Game Masters d'avui... Tenim l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, l'Ange Gesserrano, jo mateix, Jordi Cellas. Benvinguts tots plegats. Hola, què Un, hola, un hola. Game Over més. <ríe> Sembla que la cosa està calenta avui perquè el top 10 de la setmana no és gaire compartit. Dónde, dónde, dónde está de Super Nintendo. Vamos Exacte. És, és precisament el que he trobat a falta jo quan he, quan, quan he sentit la llista. L'Albert ens donarà més detalls sobre l'origen d'aquesta llista i mm -hmm. aquesta votació que s'està realitzant en el gameschart.com. Mm -hmm. uh, la vaig trobar per casualitat... Uh... I vaig trobar aquesta, aquesta llista va fer gràcia perquè és això, és una llista que comentava al principi, que era viva, que canviava cada dos per tres. Jo imagino que la Super Nintendo en algun moment donat segur que ha format part d'aquesta llista, però aquesta setmana no hi era. No sé si potser els... Eh, perquè ara ja eh, estaven parlant de la Xbox, estem parlant de la Play 2, vull dir, han aparegut noves... Eh, Noves plataformes que potser s'han emportat eh, cònsules que a l'Antonio doncs, eh, doncs no entén com no poden estar, certament. El que passa que... Eh, no, a, a veure... Aquest top no és el top que, que val, sinó una curiositat doncs, de la red uh -huh. que en aquest moments doncs, valia una votació, la pena. Una votació a nivell mundial. Sí, a, sí, la sí, mica, boníssim, a més a més, a través de molts països, a través de molta gent, uh -huh. en contra també de moltes estratègies de màrqueting que potser s'han fet en zones concretes. No? Una uh -huh. cosa més global. A qui se li meter la Xbox i deixar fora la, la Super Nintendo, per exemple? I la Xbox per sobre de la Nintendo 64, no, no, no, per exemple. No, no, no, no, no, decir no. decir senzillamente yeah, sí. la Xbox por encima de la NES, ya, O sea, yeah. eso ya es un crimen. Sí, sí. ¿vale? O ja. fins i tot el Game Boy, primera posició, que també, doncs això també sorprèn. A veure, Game Boy, primera posició sí que es pot arribar a entendre, en tant que ha subit una mena de revolució i n'intentos ha aguantat. Sí, això, hasta cierto punto, vale, pero que, no sé, no acabo de eso. Això és el Bill Gates, que ha anat votacions, ell. Sí, home, tradúcelo. Un espam massiu. Guillermo Puertas, Guillermo Puertas, el del 666. O sigui, veure, estaríem parlant que segons aquesta pàgina web, aquesta votació a nivell mundial, la millor consola al llarg de la història seria considerada la Game Boy. Analitzem amb quatre paraules una estoneta que és el Game Boy, què va significar el Game Boy, com eh, va canviar la manera d'entendre com es jugava el Game Boy partint de les màquines del Game and Watch de Nintendo, del Donkey Kong, del Donkey Kong Jr., les Watch màquines que, que van a evolucionar. Són aquelles que, que s'obrien, que era com un despertador d'aquests bueno, antics, que s'obria, i hi una pantalla sí. de quarts líquid. Bueno, hi havia unes que, que eren simples. Era simple, i després les que les tu dices que hi havia altres que eren triple. És sí, com sí, sí, obrir sí. una ventana, però en pequeño. Eren, sí, sí, sí, más sí. o menos. Vamos a ver, la cosa está más que clara. Desde aquellos tiempos en los que cogías el Donkey Kong, la naranja, por ejemplo, la Game Watch, que te ponies a jugar que hostengo sempre van a estar. Oh, que recordem que Però... això avui dia són autèntiques peces de col·leccionista i que mm -hmm. Albert o que defanejes per eBay, per exemple, a pàgines d'aquestes sí. fans sí, moltes a i que Aquí un preu, aquí un preu us venen les a més partir, rares, per a, exemple, a partir de 10.000. O sigui, jo és curiós, passetes, 60 euros, jo 60 eh? sí. si Jo estic parlant duna que tenia, que es diia Menhol Uh, que era, bueno, era un personatge que caminava i tenia uns forats i tu l'has que no caigués. Aquesta jo la vaig deixar. Saps allò que deixes un llibre a un amic i no te'l torna no mai, mai? Jo vaig fer això amb la meva fantàstica Game Watch que no recordo qui li vaig deixar. I vaig mirar a veure si que la podia recuperar i 10.000 peles. I era el tio aquest que la tenia, que se l'estava anant sí, sí. ara, per tant... Sí, sí, correcte, potser, well, potser sí. Hombre, no sé si tu amigo... Si quieres, bueno, nos podemos ocupar de él, fuera, fuera de la antena. No, no, aquí, aquí vaig fallar jo per deixar-li una cosa que ara valoro molt més que no pas abans. Bueno, pues yo, lamentando mucho este incidente, voy a volver a, a la Game Boy creo que, a mi modo de ver, sentó catedra, o sea, sentó catedra, precedente, etcétera, porque no era mi me llevarte pues tener en casa en aquellos tiempos como yo y como supongo que mucha gente mogollón de maquinitas distintas, ¿verdad? ¿no? Que se repetían más que el TV o al fin y cabo, pero seguíamos jugando. Ah, la Game Boy que llegabas i, i el Tetris, precisamente, que, que com uh -huh. se, se complementaron sí. muchísimo por eso, porque sacó Nintendo un pack con el mismo juego que estava arrasando literalment Van tindre una gran idea. A Exactamente. Sí, sí. Que, aparte de bien pensada, hubo un marketing ahí bastante bien llevado. Això s'ha dit democratització del, dels videojocs. Videojocs eh? <ríe> per tothom, i a l'abast i assequibles. De totes sí. maneres, jo recordo que la primera sensació que vaig tenir realment important de quan vaig tenir el Game Boy a les mans, sí que recordo a mi em va venir el Doctor Mario, que dius... Aquelles coses de la vida. Em va venir l'Aguilmoy amb el Doctor Mario, que és com un Tetris, però el Mario vestit de doctor que va tirant unes pastilletes i vas destruint una mena de microbis, no? Llavors, tots els jocs que havia vist juntament amb el Tetris eren jocs en els que la pantalla estava estàtica. El que realment em va al·lucinar va ser que el meu amic es va comprar un joc que me'n recordo que en aquella època es deia Solar Striker, era una mena d'això de map de, de naus amb un scroll vertical... I deia que realment hi havia scroll en aquella pantalla petita, o sigui que tu podies avançar nivells. Era el mateix que tu tenies a l'ordinador, no? O sigui, era realment... Perquè tu veus el Tetris i dius, d'acord, amb una màquina senzilla també pots fer un Tetris, depenent de la manera, però montar un scroll, montar nivells, montar todas claro, aquellas pantallas, es eso que realmente tenía mérito ¿no? Exactamente, por eso la gente con los Mario Land y todo esto, pues empezaron... Bueno, y ya has ido viendo los últimos juegos de Game Boy, eh, ya no te hablaré de Advance, pero de la normal, de la color, pues llegas a un nivel de, de definición, por ejemplo, los gráficos de un Mario Land, ¿vale? eh, perdón, del Wario Land, uh -huh pues ves un cambio bastante significativo y Muy habían importante. algunos juegos que… Por ejemplo, los Sputnik y todo esto, que podías jugar en las máquinas, pero no podías jugar en la portátil, porque claro, va variando, etcétera, etcétera, y podías jugar a eso. Y lo bueno es que Lineboy es una consola que era pequeña, gran consola. porque qué? Salía mmm, una… como te diría yo? El Perfect Dark de Nintendo 64, moviendo polígonos, mmm, bueno, lo mejor que podía y es que lo versionaban para Game Boy. Salía otro juego, se había un arcade, y porque no, Sega no estaba todavía de buenas con Nintendo si no son capaces de versionar el Daytona y o sea, quedarse más anchos que largo. O sea pues Es que sí. se atrevía con todo, sí, tenía un, versiones. otra cosa que han fet eh, Nintendo, con la Game Boy, que es el que fan las empresas de coches, precisamente con los automóviles, no? que es sobre un model, anar variando y modernizando. Tienen la Game Boy, mm -hmm. tenen la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, mm -hmm. la, la Game Boy Advance, es decir, van renovando sobre sobre una base. Un producto que ha funcionado. Sí, doncs, sí, sí, sí. doncs... Yo he visto mucha gente que no era aficionada a los videojuegos. Por ejemplo, mi padre entre ellos, ¿vale? Y con la Game Boy, un día se me ocurrió dejarla con el Tetris. Bueno, pues le dije cuando Hondaken, "Me la dejas en el cajón." Bueno, la, el la cajón, veridad. el cajón está en su sitio. La, la, Game Boy, la, Game Boy, no. la Game Boy, no solo no me la ha devuelto, sino que además me dijo, "Cómprame el, el adaptador que hay para la corriente para estar jugando con con el cactus si pues, no sí, sí, sí, sí, sí, sí, que si no al Game Boy quan te'l compraves, a més a més, tenia tota una sèrie de, de complements bastant curiosos. Un dels uh -huh. més curiosos que recordo és un que es deia Light Boy, uh -huh. no sé si el recordeu, sí, sí. que traia una mica la gràcia de portabilitat al Game Boy, perquè era una mena d'estri de, de, de que es col·locava a la part superior i hi havia com una mena de lupa, lupa que, que t'ampliava la pantalla i alhora la lupa per darrere tenia dos llumets petits que si era de nit podia jugar. No? Uh -huh. I fins i tot recordant això dels llumets pensava la gran competència que en principi es va voler crear entre la màquina que precisament veiem l'altre dia, de la Atari Lynx, que estàvem escoltant el reportari d'Atari, i el Game Boy quan van sortir al mercat, perquè van sortir més o menys a l'època, no sé si uns mesos abans l'Atari Lynx i uns mesos després la, la Game Boy, no? I me'n recordo que deien, el dubte és una Lynx o una Game Boy, i avui, allò, 2002, penses quién sabe que era una Atari Lynx, ¿no? Pues te bajas en el emulador y la puedes ir, no, no, no, no, de verdad, para ir reviviendo, hay mucha gente que no la no la acabó de, de tantear, Pero o sea, precisamente por eso recuerdo que el Game Boy en aquests moments es, es un genèric, o sea, la... Game Boy tothom coneix que és un genèric. Claro, Game pero Boy, ¿no? Atari, Atari, hombre, se conoce mucho, pero la Lynx no es demasiado. A la hora de comprarlas, los vendedores que argucia utilizaban la la obvia, oh, es que esta es en color, el sonido, no sé qué, era una era una consola potentísima, pero se comían las pilas jo oh, record... no, no en recordo que veníem l'Afterburner, em sembla una, una versió Burner, de l'Afterburner sí, sí, sí, sí, sí. de... ah, per, per Lynx eh? bueno realment, eh? realment o sea... molt, ben, molt ben aconseguida el que passa que el problema era que posaves quatre piles a la Lynx i duraven una hora eh? s'acabava sí, sí. luego sacaron no? la Lynx 2 que podías quitarle uh -huh. la retroiluminación Mhm. havia -hmm. interruptor era quitava, i entonces havia més durabilitat de piles, però potser potser això, potser també. això fac, bueno, el, el fet de que no tingués èxit a aquestes consoles és perquè el, el fet que sigui portables és que han de durar molt i realment la Game Boy no no tenia problemes no, I a part la la Lynx eh, de portàtil, sí. bueno, sí, en sí, fin, eh, era un ladrillo, sí. sí. es que era, no sol era gran, és es que era ancha, mm -hmm. si teneu que us recordais, no? Però bueno, el probablement el que a mi em va sorprendre més quan vaig rebre el paquet amb, amb la Game Boy a dins era que me la imaginava fins i tot més prima, no? era allò que te, te la imagines que durant uh, molt de temps l'estàs veient a revista, revistes, fotografiada, com és i tot plegat, i sempre te la fotografiaven recta de davant, no? de i tu t'imaginaves que era com un Game and Watch, uh -huh. realment, sí, sí. i era una mica realment més gruixuda. Llavors, quan es va fer doncs, la, la Game Boy Pocket i tot plegat, es va empatitir moltíssim fins a arribar al nivell actual de la Game Boy Advance, que uh -huh. uh, està en la posició número 6, d'aquesta llista que en parlarem després que és ja, com deia l'altre dia l'Antoni, una Super Nintendo que no està en la llista mm -hmm. però però important. Una anècdota va, va, va. Eh, abans d'ahir vaig anar als Encants de, de les Glòries a veure material i ens si trobat alguna cosa vaig trobar una cosa curiosíssima de lluny dic, ostres, una Game Boy I vaig cap allà i veig que la pantalla no era de quarts líquid, atenció era una pantalla d'aigua Mm, sabeu aquells jocs d'aigua típics ah, sí. que apretes els botons i surten bombelletes? Ah, ah, vale, juegos... I dic, no, no sonen Gameboy era, atenció, la no, no Colònia Gameboy Era una colònia, ah, sí? una, una botella de Colònia però que tenia un joc d'aigua sí o sigui que imagina't fins a on va arribar tot el tema Però lo, lo más morboso, te la compraste o no? No, no. no. Estou bé, regatella... uh, vaig estar a punt però vaig dir, no puc uh, abarcar ho tot és impossible Si us sembla, fem una pausa per la publicitat Tornem de seguida parlant d'aquest top ten de les millors consoles de la història. Game over. Jo crec que les pauses de publicitat haurien de deixar els micros a <laughs> perquè estàvem explicant aquí unes coses formidables com, per exemple, que al Japó, a més a més de les Game, de les game Watch, sortien les paral·leles sí, sí. o les no oficials, Exacte. en aquest cas fabricades per... Pues por altres marques, saria per exemple la Nintendo, pues una consola de la marca, diguemos, oficial i otra que té permís, té permís per, per aquest cas, no, Sharp, Sharp, que comentàvem sobre els microondas con... i la de mania dels microondas. Però bueno, sí, sí, també, també. <ríe> per cert, abans de, abans de continuar amb la llista de les millors consoles de la història segons uh, aquesta pàgina web i aquesta votació viva encara del gameschart.com Tenim un comentari de l'Antonio sobre un estudi que ha sortit fa pocs dies d'un doctor japonès. Sí, sí, bo, se supone. molt especial i remarcable en un programa com el Game Over, dedicat als videojocs que donem tots els prismes de la, de la informació, no? Exactament. Encara que, aquí... que ja t'enriguem d'aquests altres prismes. <laughs> no, però és es que, vamos a ver, es que aquí se habla de videojuegos y nos gustan, pero ni de lejos los divinizamos ni nada. Si tienen algo malo, pues se reconoce, y si tienen algo bueno, se reconoce más. Vamos a ver, este este doctor, eh, un doctor japonés eh, cuyo nombre no quiero acordarme, en la Universidad de México, ha hecho un estudio según el cual, bueno, resumiendo, la gente que utilizamos muy a menudo videojuegos y similares, bueno, acabamos, pues nos quedamos uh, como vegetales, el cerebro se te estropea, te vuelves antisocial, violento, en fin, no, como yo, más o menos, mm -hmm. <risa> pero eh, no es verdad. O sea, vamos a ver, el hombre dijo en japonés, según me ha traducido una amiga mía, más o menos textualmente, eh, tira de ese aparato a la pip, Etcétera, etcétera. Y bueno, eh, no se ha fundamentado en, digamos, por lo que yo sé, ¿no? no se ha fundamentado demasiado en, científicamente hablando, en los motivos que tiene para no, para criticar, no criticar, etcétera, etcétera. la hecho, es una cosa bastante cíclica, ya, ¿eh? O sí, sí, sí. sea, estudios contra... No, pero contra es que, que está, está lleno de eso. estudios... Uh -huh. está, no te corto más, pero está lleno de estudios que no paran de reiterar que los videojuegos no solo no son malos sino que potencian la, los reflejos, la memoria i bueno, eh, incluso es recomendable para gente que tiene algún tipo de gente que ha tenido algún tipo de lesión cerebral para estimular esas partes mm -hmm. oh, Jo que aquí en Xavi té una anècdota yeah. el carnet de conduir fa l'efecte no? sí, sí, ara estava pensant, no sé si, si l'anterior programa lo vaig explicar o no Quan no, no, no. no, no. vaig anar a renovar el, el, el carnet de conduir, el certificat mèdic van fent la prova aquella típica, t'agafes amb dues palanquetes i veus un, un televisor veus un, dos, un, dos, dos gràfics que sí, l'hacen amb un MSX eh? sí, sí, sí, sí, gràfics, gràfics bueno, d'aquells bastant d'aquell any de, <laughs> I vas als cotxes que es van movent allà per una carretareta i vas movent indiscentament amb totes dues mans, no? I el vaig fer molt bé. I el doctor o doctora, en aquell cas, em va dir «Ostres, l'has fet molt bé, aquesta prova, Digue'm, em sembla que deu per la pràctica amb videojocs». Dic, ah, doncs pot ser això, eh? Suposo que sí. Evidentment. És que, a més a més, fins i tot el que, el que jo crec que és molt important és el fet de tenir en compte que jugar videojocs en si no és dolent la persona que té tendència a aïllar-se, la persona que té tendència a estar solitària, a tenir problemes, doncs potser si sí que pot trobar en els videojocs una mena d'escapada, de, de, mm -hmm. de poder mm -hmm. aïllar-se de la societat. O pot trobar en internet, o pot trobar Exactament. el cinema, a la telebassura... Exactament. Eh, Exactament. És que a qui li fumar, dir. i seria fumar mucho, mucho pues ya sabemos lo que le va tocar. Clar, llavors, eh? el que crec que és molt important, sobretot de cara a pares, de cara a nens que juguen a videojocs, que estan preocupats, és que abans que res es preocupin de veure com és un videojoc, com funciona, com i, estan, i fins i tot de jugar amb ells perquè crec que un videojoc també és una cosa una de les experiències més riques és el fet de poder compartir, o sigui, el fet de poder jugar dos, jugar a tres, a més a més ara que ja, avui comentarem jocs que es pot jugar a quatre a l'hora i els pares aquests... que compren els videojocs a la capseta i ja a claro. coses si sí, el joc està recomanat per menys sí, de tret anys l'ADC, l'ADC d'Europa etcètera, això ho posen per algun motiu no, no si veguis ja no... un joc gore amb un nen de vuit anys és no un Mortal Kombat perquè el niño va, va a flipar y ah, clar, clar. Una, coge a la abuela un... Carmaguedo, car no? No pero, ¿cundulés, cundulés? no pero piensa que los videojuegos o sea es, es como todo no si lo toma si se te va la cabeza jugando mucho mucho mucho pues seguramente pasará como esto que ha ocurrido hace un par de días en sido en taiwán de un hombre que estaba bueno pues llevado dos se supone que dos días es que en un programa de dutos otro he oído uno sin deixar de jugar en un cafe internet, pero el tío le da un derrame cerebral y se ha quedado más frito que... ¿sabes? Pero bueno, ah, eso es internet. Eso es internet. Clar, no sé bro, esto això... es que este caballero uh -huh. no tenía la mejor que hacer que estarse ahí 48 horas eh, o 24, según digan, y bueno, pues no tenía la mejor que hacer que... Y bueno, tenia que... I acabant, aquest és el problema, el fet de que una notícia aïllada surti, doncs fa que tot es resumeixin que els videojocs són dolents, no? I... Claro tot és molt més gran. No? Probablement una de les coses més tristes que recordo en aquest sentit és quan es va relacionar un noi que fa un any em sembla un any, sí, un sí. any i una mica més doncs va agafar una espasa, sí. katana i no sé què va fer amb la família seva que no sé de quina zona no no era, matar, de l'estat espanyol i va sortir que era doncs el Final Fantasy sí, i, surti, 3, i hi hi hi sortien hi gràfics en... del Final Fantasy sí. <laughs> que és allò de dir sí, sí, evidentment el noi sí. tenia el mateix look, Ex el protagonista del Final Exactament. Fantasy sí, sí. i si continuem... no se parecien nada, si sí, és que no se parecien nada. A veure, continuem amb el llistat d'aquest del, de les millors consoles, uh, més que per l'ordre en el que estan posades, que hem manifestat ja al començament que nosaltres, per la nostra part, hi, hi tindríem alguns dubtes, relaciona una mica o parlar una miqueta sobre quines són aquestes consoles, què fan realment, quines van, quines van ser, quines són encara en aquests moments, i com veiem una mica el panorama actual. Més o menys això uh, ràpidament i, i amb els minuts que ens, que ens queden de tertúlia. No? En el 10 teníem la Nintendo Entertainment System, que crec que en aquests... La, la Nintendo de tota la vida, aquella del cartutxo que sí, la ficaves bueno. al davant, feies crac-cruc, com qui carrega com un canó. Com una caixa de sabates. Crac-cruc, quan es, es gripava, traies el cartutxo, bufaves, uf, com qui toca una harmònica. Bueno, això no ha canviat, quan bueno, es de 74, la Super i tal, lo mismo. Mm -hmm. Hombre, la verdad es que Yusa Consola no hubiera puesto en el décimo puesto pero bueno, son lo que habéis dicho, ¿no? Son votaciones y bueno. De todos modos, eso es una consola que la verdad, a mí me gustó mucho hasta que tiempo después salió la Super NES que a mí es una de las máquinas que me robó el corazón. Que recordemos, el eslogan de la Super NES era Super Nintendo el cerebro de la bestia. Ah, ¿se acuerdan? El cerebro de la bestia. De la no, la recordaba bestia? De la no recordaba el eslogan. Sí, sí, sí. No, a mí, a mí sí, me sí. hacía la broma mi Game padre. Boy, que... Game Boy era Eres un fenómeno. <ríe> sí, exacto. Sí, lo admit Hombre, el de NES era Nintendo el los videojuegos más vendidos del món ah, claro, creo que no? el más original con diferencia pero vamos, el cerebro de la bestia decía, pero mi padre me decía sí, sí el cerebro del más bestia ¿no? pero, bueno, que... la, la NES, quan va sortir el, quan es, un... es va posar a la venda al mercat espanyol crec que va sortir d'una manera molt, molt propera, molt pròxima a la Sega Master System no mm -hmm. van sortir massa temps de diferència tot i que originàriament sí que eren molt diferents però a l'estat espanyol van arribar més o menys a la mateixa època. Curiosament Creo que técnicamente era muy mejor la Master System que la, sí, que la Nintendo ver, eh, Entertainment System. Pero, sobre todo System, a nivel gráfico. a nivel de eso Y en cambio, no va a haber color. O sea, sigui, la lluita va a ser sin color en absoluto. No? Eso va a ser del Super Mario, básicamente. Mm, Hombre, vamos a ver, hablas de unos de los juegos más adictivos que existen. Pero date cuenta de otra cosa. Eh, como comentábamos en otros programas, lo que hace bueno una consola son sus juegos. vale Y en este caso, Nintendo tenía, yo creo que todas las de ganar. O sea, sí, Master System era técnicamente superior, pero la verdad es aquello de… No, va, no he visto ningún Battle of Olympus, por ejemplo, en Master System, no sé, o sea, salieron que si las gafas, que si la Master System 1 con el, con la ranura de tarjeta, uh -huh. la Master System 2 con Alex Kidd en memoria, eh, okay. en fin, una serie de mejoras, ¿no? Que yo no digo que no me lo pasara bien, yo con Alex Kidd he pasado mucho tiempo y me, lo, me divertía. Pero sinceramente yo... Si te comparan no Alex o... Kidd a un costat, que era un joc molt semblant al Super Mario Bros. No, no, no, no si el, es que no. O el Super Mario a l'altre costat, encara que gráficamente probablemente la Alex Kidd era muy mejor que diries, no, en este casó estaven bastante a la par, eh? en, en el tema gràfico, però la verdad és es que no hi color entre ambdós jocs, almenys per a mi, <coughs> de durabilitat, de diversió, o sea, me lo pasé bien que... con ambos, pero Y realment quan, quan tu compraves una consola, encara que vejessis que, que això passava molt també amb els ordinadors, que que era inferior tècnicament, tu la defensaves fins al final. I i deies, sí, sí, és cert, no, no hi ha res a fer, però, però... Era la teva, va ser la teva consola i, i continuaves allà defensada encara. Aquesta lluita jo crec que es va portar a l'extrem amb la Mega Drive, que sí. és el número 9, i la gran absent d'aquesta llista, que és la Super, la Super Nintendo. Oye, ¿por qué no quitamos la Xbox i ponen la Super Nintendo? <ríe> Bueno, a la número o, 5 O la Master System <ríe> Haurem de comenzar a votar Haurem de comenzar a votar en esta máquina Está a las nuevas plasmas No, pero realmente la época aquella de la Super y la Mega Drive Fue para mí, yo creo recordar Que la época más bonita ¿no? del, del tema del, del mundo del videojuego En el aspecto de que Veías que había un, estaban más o menos niveladas, que la una, pues, mejor el gráfico. Luego llegaba la propaganda de SEGA, eh, sí, sí, pero la vuestra va a 3,5 MHz y la nuestra va a 7. Eh, en fin, tonterías porque ambas cogías cartucho encendido y ¡ping! salía, ¿no? O sea, que veías que, bueno, eso, en cierto modo... Sí, sí. Pero vamos, que fue una época que, bueno, que si Mega Drive venga a meterle refritos a... Ahí me ensega la Mega Drive con el Mega CD, eh, Shinobi, el esto, lo otro, o sea, quisieron llevar un soporte que l'único que hizo fue ampliar, ampliar espacio para grabar el juego, pero no, no así capacidad técnica de la consola como pretendías, ¿eh? que con el 32X. Mm -hmm. Creieu que els jocs en aquests moments s'han tornat potser una mica més adults del que eren en aquella època, a nivell del públic que els consumeix, perquè la gent que els consumia, aleshores encara ara ho està fent, i per tant les consoles la Xbox, la Playstation 2 estan també treballant molt més per un públic adult i, per tant, s'ha ampliat molt més el ventall, o sigui, no, mm. no és només el que aleshores podríem trobar com dirigit a un públic mitjanament jove, no? Jo sé si vols que et digui una cosa, el salt que ha hagut dels 64 bits de la Playstation i de la Nintendo, per exemple, el salt que ha hagut a la PS2 i la GameCube i a la Xbox no és tan bèstia no l'he trobat tan bèstia com el que hi va haver el, aquelles altres, dels 64, respecte a les de 32, jo no l'he trobat claro, tan bèstia claro, és que jo el primer dia que vaig veure de... una PS 2, vaig a un equip CUP, vaig dir ah, és això, ah, ja està, no faràs tant de no? Sí, sí no, és que ah, PC, a, a la PS2 veig, veig l'Uberrally 3, per exemple, bueno, sí, és un cotxe de, de rally, però uh -huh. continues esperant-te no? que el, el, el CDB carregui no? per exemple, uh -huh. no hi trobo una, una gran millora, claro. I, el, i els jocs doncs crec que s'han... Est... I els polígons són polígons, son polígons, son igual, polígons. Eh? Sí, i no, s'han bueno... tancat una mica, no? Continuen haver, um, haver jocs de rally continuen haver jocs de no sé què no trobo es allò que no, no, no, no salen géneros nuevos apenas vamos a ver, estamos hablando de que el cambio de la NES, la Super NES, por ejemplo, a una Saturn, una Play, ahí fue más que notable porque pasabas de ver, por ejemplo, un Mortal Kombat eh pegándote tortazos con Scorpion ni Sub-Zero, bueno, pues ver un Virtua Fighter que decías, pero bueno, ¿qué es esto? Mm -hmm. O sea, a veces estén tallos en madera, pero caramba, como se mueven, sí, sí, sí, ¿vale? Sí. Entonces, claro, decías, aquí está cambiando y algo, y, y era obvio, era patente. Sí, sí, jo recordo el primer dia claro. que vas engegar la, la, la 64, que venim al Super Mario 64, l'engego, sí. pum, i veig tot aquell decorat en 3D que es mou, claro, el Mario i el Mario, uau, ja veiem! Claro, I, claro. Surt allà, hola, oh, <laughs> claro. clar, I la, la, la música digital, <laughs> o sea, està muy chulo, lo que pasa es que luego han ido, han ido pues simplemente puliendo la tècnica gràfica. O sea, la tècnica sonora, yo no la veo tan tan pulida, ¿no? Bueno, no fan Dolby Surrounds i coses. Sí, per però, vamos a veure, ja no, no no todo el món té Dolby Surround a sí, sí, sí, casa. Evident, evident. El que potser es és que, que m'ha arribat a un doncs a un límit que, que fa falta potser un canvi. Mm, quin és el pas següent, però? Quin és? Potser, Bé, les gafes que queria sí, la realitat Sony, virtual. Sí. sí, sí, la virtual. Sensacions que donc, no sé, des de olors, des de potser sensaciones de fuerza, no sé exactamente qué es, pero quizás... Potser... Oye, olores no, porque como te metas en un Real Tournament <laughs> no hemos liado. Lo que pasa es que piensa que yo, tal y como lo veo, lo único que hacen es mejorar gráficos, gráficos, sí, gráficos, sí. CPUs, escalados, mm -hmm. no sé qué, no sé cuánto. Sí, vale, pero ya sabemos... La, la idea del juego en sí... Claro, no es no... que a mí me pones ahora una Xbox y el Halo y... Bueno, se me escapa la risa. Eh, una GameCube y algún juego y, y seguramente me voy a poner a, a provarlo y tal, está claro pero tú ahí me dices, ¿con qué me divierto y me pongo con el sapo? En Super Mario World por ejemplo, y es que me, me puedo quedar ahí, bueno, peor que el de Taiwan Vaja, bona ¿vale? cosa, aquests dies l'Albert, el Jordi i jo estem fent una competició entre nosaltres, a veure qui fa més punts, el Babel, Babel amb, amb, amb, amb l'emolador no? la vida que vaig guanyant amb 170.000 punts Sí, sí, jo vaig fer sent un atípico, però no tinc mostres perquè no sabia com fer el screenshot no sabia com fer, fer la foto Però que també sàpiga l'Antonio que no l'hem avisat perquè a Raceria Sí, no, és una cosa privada no crees no, no crees no sí. jo no sé game over i deixem de banda ja la llista amb aquests jocs que han portat tanta polèmica, amb les consoles, amb les màquines de, de jugar més importants de la història a nivell domèstic. I parlem d'un tema que havíem dit que parlaríem al començament, però com que ens hem ja enfrescat directament perquè la llista ha portat la polèmica, no, no l'hem començat tractant, que és el tema del reportatge d'avui del game clàssic que era Atari, no? Atari en genèric. Catarí com dir, molt, no? Com l'altre dia Bé. vam dir Taito, fins i tot molt més. És no? que Catarí és... Es... Mucho Atarí. Por ejemplo... ¿Qué te quieres referir más bien a videojuegos? els ordenadors ¿Qué sacaron? És el que volia dir, o sigui, ordenadors, ah, videojocs, sí. consoles. Veure, la, la, que la prova, a a estar, la prova està que aquest any al sonar es veia gent d'aquests així una mica trendis, com aquest posat així una mica l'ànguit modern, samarretes Atari. No? L'Albert Murillo, en té, un Murillo una, eh? en té una. L'Albert Murillo no. en té una, han aconseguit una. No em considero una persona trendi. Com i cocos, com i cocos, Per ser quan et te la vas comprar uh, sí, en IDEI, no? Sí, sí, a dos, dos mil i pico. No a través d'IdeI et vas comprar però és sí. original, no aquestes que venen ara d'Atari sí, no, no, no, que estan estampades d'ara, eh? És de eh? Aquest, és és Atari de, sí, de la gran època, eh? Amb patronatge antic, diguéssim, aquí l'hem tallat i... Eh? Jo, la verdad, a mi, yo tenía mi Atari i me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, los ordenadores, eh, que salió el primer Atari paralelamente a la amiga 500, que intentó, bueno, intentaron una temporada competir uno con el otro, pero rápidamente se vio que el amigo estaba más bien enfocado en un público que jugaba más y el Atari pues se fue un poquito especializando en sonido, cuyos chips de sonido uh -huh. la verdad era, uh -huh. no, no sé si era un Yamaha No sé exactamente, pero sé eh, que pero, ya hay porque... muchos músicos que todavía utilizan ah, el... es que Atari ah, claro, eh. también hace instrumentos musicales uh -huh. entonces claro, supongo que tenían bastante más camino recorrido sin embargo, bueno, a mi gana de poder decir que sonara mal a mi em tenen al·lucinat aquestes marques que fan tantes coses. O sigui, dius, hi ha maja, no? I veus un piano, una moto, un no sé què, no? Sí. Atari, no? I un no sé què, un, un ordinador, una consola, programa en videojoc, no? Sharp, l'altre, no sé què... Sí, et fan no sé microones, et fan... Un... Una, una, una que igual, una que igual Hòstia, no te suena... Què és, què és això, no? Una que igual no te suena mucho. Sony. Exacte, per exemple. Sí. Sony, no? Sí, Sony. Sony. Dius... Quan Sony va treure la PlayStation, ara ja ens tornem a desviar, però quan Sony va treure la PlayStation, qui li donava a Sony el fet de dir, doncs, aquesta gent s'imposaran realment? I en canvi, s'han imposat. Van comprar un seixell musical, Sony Music musical en aquest moment és, és el líder enorme. arreu del món. Sí, sí, Sony sí, sí. Music bueno, és sí, cinema. Sí. És que tot... Columbia. Bueno, pues ya está, son soporte de sonido patentados. Te vuelvo a meter al tema. Sí, sí, Resulta que Sony una se comentou una temporada que quería comprar Atari. Y nadie sabe, se tende, ahora unos 10, 11 en el 89 así, o sea, 12, 13 años. Sí, o sea, se quedó al, al final del reportaje que a tothom se la rifa, aquesta... aquesta y marca. ahora está Sega revoltosa, eh, no, perdón, eh, InfoGrey, Microsoft, o sea. no, Microsoft está revoltosa y quiere comprar Sega. Uh -huh. y, ah, ¿sí? Y se ha, se ha querido hasta incluso a meter, se ha metido a comprar Squaresoft. Ah, o sea, esto sí? tiene referencias en una maravillosa web que se llama OnlyPlanet.com. La... A millatina. A OnlyPlanet o millatina. Exactamente. Y en otra que se llama ElOtrolado.net. Uh -huh. O sea, en ambas ara una reseña de la noticia. És eh... curiosa aquesta època que comentaves abans de, de l'Atari i l'Amiga, no? Era allò de dir, ah, els claro. models eren hi havia, els de, a la revista sempre ens separaven els 8 bits, mm. allò, doncs, que veies aquells gràfics, aquelles coses, l'Amster en CPC, l'Espèctrum, no sé què, i llavors deien o bé Atari o bé Amiga, no? Mm -hmm. O sigui, els, els, dos grans, els, els dos grans ordinadors d'aquella època. El no? que a mi me fastidiava, perquè jo tenia Amiga i els jugadors eren més barats d'Atari, caramba, eh? Pero... Probablement no eren millors. Més barats, que... però gràficament eren muy similares, però segons les versions. D'Atari hem parlat de la consola Lynx, però d'Alarit i també va fer altres coses bastant interessants en el món de, de les màquines de jugar, no? Home, ja des de los primeros tiempos con su primer, primer videojuego de la historia, con la Atari, des la 2600 hasta, bueno tirar-le millas, ¿no? O sea, es increíble que una empresa haya crecido tantísimo mm -hmm. eh, creando un juego que sencillamente eran dos palitos, arreándole castañazos a un quadro. A un pilota, un, pom, una pilota pom, pom, pom. que era quadrada. ¿no? Exactamente. Sí, exactament. No había... O sea, era... Su, su, subió, e incluso a día de hoy todavía hay versiones. Hem deixat caure la llagrimeta amb el pong i ara sí que és moment, des del primer videojoc de la història, anar cap a l'actualitat del Game Now. Gràcies a tots els Game Masters que avui han estat aquí a la tertúlia i passem ràpidament a l'actualitat del món dels videojocs a ona catalana. GAME NOW, Game now. Comencem, per tant, a la Game Now. Avui parlarem del nou joc d'Indiana Jones per PlayStation 2, del nou joc de James Bond per GameCube, del Hunter the Reckoning per Xbox, del Disciples 2 Dark Prophecy per a PC i de la versió del Doom per a Game Boy Advance. Indiana Jones tornarà a les consoles, més concretament a la PlayStation 2 de la mà de LucasArts. Abans de posar-nos nerviosos, cal dir que com a mínim fins al novembre el joc no sortirà a la venda. De totes maneres, ja en sabem unes quantes coses. Han passat molts anys des que LucasArts va realitzar petites meravelles amb els primers jocs que tenien a Indiana Jones com a protagonista. Des de l'arcade de la pel·lícula Indiana Jones i el Temple Malaït fins a l'aventura gràfica Indiana Jones and The Fate of Atlantis, la factoria digital de George Lucas ha sabut donar un toc especial a un dels seus herois més valorats. El joc es titularà Indiana Jones i la tomba de l'emperador i situa la seva acció a l'extrem Orient abans de la Segona Guerra Mundial. L'arqueòleg més carismàtic de la història del cinema busca una perla negra anomenada el cor del drac que té l'estrany poder de controlar el pensament dels éssers humans. Com sempre, diversos amics barraran el pas d'Indiana Jones, en aquest cas el nazi Albrecht Von Beck i la misteriosa organització anomenada Tríada del Drac Negre. LucasArts ha promès que el joc tindrà totes les dosis d'acció i d'humor que requereix un títol amb Indiana Jones com a protagonista i s'han afanyat a assegurar que encara que ho sembli, el joc no tindrà res a veure amb les aventures de Lara Croft a Tomb Raider. Els arguments per defensar aquesta posició és que, a diferència de Lara, Indy Jones no només no utilitza únicament armes per lluitar, sinó que també recorre els seus punys per salvar la situació. També es pot utilitzar el famosíssim Fuet i agafar diversos objectes de l'escenari per utilitzar-los contra els enemics amb unes diferències tan grans. Eh? Tot indica i tot fa pensar que serà un joc més aviat de l'estil de Tom Raider. Només ens queda esperar, jutgarem quan al novembre tinguem a les nostres mans l'Indiana Jones i la tomba de l'emperador. De moment, només per a PlayStation 2. Una notícia molt curteta, molt curteta. En aquest cas, la revista online MaryStation.com ha fet públic que el gegant dels videojocs electrònics Arts ha anunciat que ha arribat a un acord amb Pierce Brosnan amb l'objectiu que la seva imatge aparegui al nou títol de la sèrie James Bond 007 Nightfire, que s'estrenarà el mateix mes que la pròxima pel·lícula de 007 Die Another Day. El joc està sent desenvolupat per GameCube i per la resta de plataformes inclourà 10 exòtics paisatges de tot el món. Tot això en un entorn 3D, és clar. Les versions de consola estaran fetes per Eurocom i la DPC per Gearbox Software i el seu llançament tindrà lloc a finals d'aquest any. Xbox. Hunter the Reckoning és una de les grans apostes d'aquesta temporada per a la Xbox de Microsoft. Segons els seus creadors, està inspirat en l'estil de joc de Gauntlet i de la Smash TV, però té l'ambientació del Resident Evil. Hunter és un joc d'acció que trasllada a través del món dels caçadors de vampirs i de les ànimes perdudes pel camí del mal. De fet, un dels protagonistes és un musculós i atractiu capellà catòlic, amb moltes armes i mala bava per carregar-se dels monstres demoníacs. L'acció se centra en una petita ciutat penitenciària que ha estat enveïda per éssers poc desitjables. Els diversos nivells es fan descobrir a través de la presó, l'estació de trens abandonada, a un camp de jocs entre d'altres. Cadascun dels personatges que podem escollir compta amb una gran varietat de possibles atacs animats diferents entre si. El moviment dels caçadors que guiem a través de l'aventura és totalment en tres dimensions i podem córrer en una direcció mentre ataquem en una altra completament diferent. El control del protagonista és, en el punt de vista de tercera persona, perquè tothom s'han faci la idea, a l'estil Tom Raider. Durant el joc s'hauran de desenvolupar diverses missions, com protegir innocent, rescatar persones atrapades o destruir els éssers del mal. Cada nivell, per tant, té un desenvolupament d'acció completament diferent a l'anterior. Hunter permet jugar amb quatre jugadors amb cooperació, amb la qual cosa les partides augmenten en diferent dificultat i emoció. Al mètode de cooperació, els jugadors poden interactuar i curar-se mútuament les ferides entre si sí. Hunter ha estat desenvolupat per Interplay i el distribueix Vincin Interactive. Un joc 100% recomanable per a majors de 18 anys, Acció i terror han estat pur en un joc exclusiu per a tots els usuaris de Xbox. Axel Drive. I Strategic First han presentat la segona edició del joc Disciples. Amb el subtítol Dark Prophecy, el Disciples 2 torna millorat en molts aspectes. Disciple 2, Dark Prophecy, retorna al regne màgic de les Terres Sagrades on es desenvolupava la primera part. Quatre races formades per l'imperi, els clans de les muntanyes, les legions dels condemnats i les hordes de morts vivents continuen la batalla pel destí dels seus déus. Com els seus antecessors, Disciples 2 és un joc de rol i estratègia per torns que recull la batalla de quatre races pel control d'un territori. Només de començar el joc s'ha escollir quina de les quatre races vols guiar i una vegada triada s'ha de seleccionar un líder que dirigirà les tropes en les batalles i que disposarà d'unes habilitats úniques. Una vegada creats els exèrcits es poden escollir missions per un jugador o multimissions, fins a 4 jugadors. A diferència de la primera part Disciples Dark Prophecy inclou un sistema d'esdeveniments que afectarà la teva població depenent del que es fa i en cada acció. El joc compta amb una resolució millorada de 800x600 a 16 bits amb una art gràfica extraordinàriament cuidat. A més, Disciples 2 permet jugar a diverses persones alhora des d'un mateix ordinador a través d'internet o amb una xarxa local. Els fans de rol i l'estratègia tenen un bon joc per crear i destruir imperis i civilitzacions. Un dels clàssics entre els jocs d'acció en tres dimensions ha arribat a la Game Boy Advance. El Doom de ID Software ja es pot disfrutar en la petita gran màquina de Nintendo. La primera vegada que molta gent va experimentar realment els jocs d'acció en tres dimensions va ser amb un joc que es titulava Wolfenstein 3D i creat per ID Software. Després d'un parell de seqüeles de gran èxit va arribar una autèntica revolució amb un motor gràfic completament renovat ID Software va presentar el Doom un joc en el que es controla un personatge forçut a l'Estil Schwarzenegger per tota una sèrie de complexos industrials encarregat de destruir a tots els soldats enemics que se'ns posin davant per desactivar la creació d'una perillosa arma nuclear El Doom, que molta gent va jugar a l'ordinador es pot portar ara a la butxaca amb una qualitat fins i tot millorada L'única cosa complicada és adaptar la gran quantitat de tecles als limitats botons de la Game Boy de totes maneres, una vegada preses les combinacions, el joc agafa tota la seva força. Tant si sou usuaris que vau disfrutar del joc d'ordinador o del de consola, com si no coneixeu el Doom, de Game Boy Advance és una gran i una bona versió. Per hores de joc i per qualitat és, sense cap mena de dubte, un nou encert d'ID Software i de Nintendo. I agafem ja la recta final del programa d'avui. Com sempre, quedem amb una mirada als videojocs a la xarxa. Avui amb un reportatge que ens han preparat realment especial. Són els Jocs Nostrats. Normalment parlem de jocs que tenen noms en anglès, no sé, d'aquells antics, el no? Scramble, Pac-Man, Space Invaders, ara parlàvem del Doom... Però què me'n dieu dels jocs en català? A internet trobareu uns 5.000 llocs destinats als jocs i que ens parlen en la nostra llengua. I trobem, per exemple, la pàgina del Club dels Jocs en Línia de Catalunya, amb vincles a llocs on es juguen els principals jocs en línia i partides directes des del mateix lloc. Un lloc d'un grup de mestres de les comarques de l'Alacantí i el Baix Vinalopó que s'han proposat reflexionar sobre l'ús de les noves tecnologies com a eina didàctica als centres i elaborar materials i intercanviar coneixements sobre diversos programes informàtics aquests han fet doncs, eh, jocs de paraules, mots en creuats sopes de lletres, etc. Tot com molt didàctic. Hem trobat també la pàgina personal d'un tal Víctor, amb jocs d'arcade solitaris, de rol, d'enginy i en vincles cap a altres pàgines. Hem trobat pàgines també eh, amb jocs en Java com la Canoa, Asteroids, Cliffy i d'altres en diverses pàgines casolanes i fetes a mà en què es veu potser més bona voluntat que no pas traça, eh? i finalment dues pàgines que jo recomano perquè m'agraden a mi que hi una mica de prevaricació diguéssim, una és barbalia.com, lloc promogut per l'escriptor Mario Serra i el periodista i escriptor Carles Cap de Vila és l'espai internet dedicat especialment als jocs però de paraules, tant en català com en castellà com en itàlia, una pàgina altament recomanable si en comptes de matar éssers alienígenes i que també està bé, doncs dius, escolta, m'agradaria saber com és un palíndrom, no? per exemple, un oxymoron i aquí ho aprendràs i, ja, finalment, el lloc s'està convertint en una adreça de culta pel que fa als videojocs, i en català, a més a més, és, el programa, és la pàgina del programa de televisió de TV3 o del K3, xlanet La pàgina, doncs, així mateix, www.3XL.net. Recordeu que tots els vincles els trobareu a la pàgina d'Ona Catalana, a la secció Game Over. I com sempre, internet posa el punt i final al programa. Fins aquí el Game Over d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre aquest programa a la pàgina web d'Onacatalana, www www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració d'Antonio Hortal, Montse Llussà i Maria Fito, Fins ben aviat!